Часто прироблюється до нього широкий откладний комір з чорної чи білої кожушини, а крім того, роблять щось на кшталт талії чи перехвату з дуже короткими полами, що ледве доходять нижче пояса. Захищаючи від холоду спину, боки та груди та залишаючи цілком вільні руки, Кептар став постійною та незамінною і літом, і зимою одежою українських горців, як жінок, так і чоловіків. Він став конче потрібний їм в умовах їхнього гірського клімату, з різкими та раптовими змінами вітру та температури. Але вже трохи нижче, на передгір'ях, кожуховий кептар стає цілком непридатний, і його заступає катанка, бруслик чи лейбик. Цілком подібний кроєм до кептаря, але пошитий вже не з кожушини, а з сукна. Кожух Коли за примітивну форму одежі вважати кептар, то кожух, безперечно, далі його розвиток. І це знову-таки спільна одежа і для жінок, і для чоловіків. Головацький прямо говорить, що верховинці, бойки, носять довгий кіптар, а на рівнині до нього пришивають і рукава, так що кіптар перетворюється в кожух. На Київщині, як свідчить Чубинський, селяни відрізняють дві форми кожуха. Кожух простий та кожух тулуб'ястий. І дуже цікаве те, що перший простий. Далеко складніший, ніж другий, тулуб'ястий, що його шиють без стану, без фалд тощо, а раніше шили і без рукавів. Простота першого полягає в тому, що його більше вживають, а тулуб'ястий кожух носять лише заможніші люди. Та ще в тому, що він старіший з походження, що виявляється в його крої. Описуючи оброблення шкур та спосіб викроювання кожуха, ми згадували, що найбільша з потрібних для того кожушин йде на так звану перегинку, тобто верхню, основну частину цієї одежі. Цю кожушину перегинають удвоє. Посередині на загині вирізують напівкруглий отвір для шиї. Потім розгинають, та одну трохи більшу половину розрізують вздовж до шийного отвору. Таким способом, зігнувши кожушини навпаки, матимемо не що інше, як добре відомий нам кептар. Далі з другої, розрізаної надвоє кожушини, пришивають дві передні поли. Третя шкура становить задні поли. З четвертої та п'ятої шиють бічні поли, а з шостою, також розрізаною на двоє, роблять рукава. А взагалі це все показує не тільки викроювання кожуха, але й цілу історію його розвитку, що почалась, як ми то бачили, з пришивання до кептаря перед усім рукавів, а потім і більш-менш довгих пол. Підтвердження цього ми знаходимо і в формах українських кожухів, що існують і досі. Угорські українці її тепер носять короткі кожушки, що іноді ледве вкривають живіт, але явна річ з рукавами. Такі самі короткі кожушки трапляються у гуцулів. На старовинних українських портретах та картинах, наприклад, козака Мамая, часто можна бачити цю форму кожушка чи кожанка. Полтавська кожушанка теж буває не довше, як до колін. А в інших місцевостях України носять уже довгі кожухи, на які йде часом аж вісім овечих шкур. А що до тулуб'ястого кожуха, то він, мабуть, походить з довгої овечої пелерини, шуби чи киреї. Спочатку зовсім без рукавів, а потім уже з рукавами. Як це ми бачимо на малюнках одежі гетьмана та полковника у Рігільмана? В угорських русинів єдина довга одежда – губа.